מה רציתי להגיד לך? Mm -hmm. תקשיב, חשבתי על מה שדיברנו. Mm -hmm. ובאמת, אתה יודע, כאילו... איך אני אסביר לך? כאילו, אתה יודע, בהרגשה שלי, בוא נגיד, זה לא היה הכי נוח, אוקיי? כאילו, מה שאמרתי לך, ש... כל זה כאילו באמת, זה לא אנוח לי ומה שכן, כמו שאמרת שזה לא פוגע בי, נכון? זה לא פוגע בי. כי אני באמת מקבלת את המילים שלך, כאילו, מה שאתה אומר. זה אני אומר. אתה אומר שזה הכל מהשמיים והכל בינינו והכל מהשמיים וזה מה שצריך להיות, נכון? זה מה שאתה אומר. תשמע, אולי זה יישמע לך מצחיק והזוי, אבל אני באמת מבקשת סימן מהשם, אתה יודע, כאילו, אם זה, אתה יודע, אם זה בסדר, כאילו, המעשה, אם המעשה בסדר. אם את רוצה, טוב, עשינו את זה לא פעם אחת ולא פעמיים ולא לא משנה, אבל אני שואלת אותך... אתה אומר שהכל מהשמיים, זה מה שאתה אומר. כן. כאילו, תיתן לי, תיתן לי להרגיש טוב עם זה, תיתן לי את ההרגשה הטובה. אני אתן לך הרגשה טובה. אני אתן לך הרגשה מפחדת, אני עדיין אישה נשואה, אתה יודע. וזה, אתה זה מפחיד, אתה מבין אותי? תיכנס רגע לראש שלי. אישה בוגדת וכל זה, אתה מבין כל הדברים שכתובים בתורה? אתה מבין את הראש שלי? או לא, לא מבין? מבין טוב, אוקיי, אז אתה אומר שהכל בסדר, מבחינתי הכל בסדר. מבחינתך הכל בסדר. אם את לא רוצה, תגידי לא רוצה, שאני לא מיישאי, אין בעיה. לא, אני לא מכריח אותך. בסדר, <חיית> אני אומרת. אתה, שאני גם אומר. אני אומרת. שבמידה אוקיי, okay, ובאמת, אתה אמרת לי ש... שזה תיקון שלנו וככה אנחנו צריכים להיות מהשמיים. ככה זה אני מרגיש, ככה אני מרגיש את זה, ככה אני יודע שזה ככה. ואם את לא רוצה, תגידי אני לא רוצה, אף אחד לא כופה עליך שאותן. בסדר, אני שואלת אותך כי אתה יודע, זה שיעשה לי טוב, להרגשה שלי, מה לא, להרגשה טובה, גם הזיהון יהיה טוב. אני צריך להרגיש טוב בזה, ואני צריך להרגיש לה בזה. מה שתועבי אני אעשה, מה שאת לא אוהבת אמור. זה לא קשור לאקט עצמו, מה זה קשור לאקט עצמו? אמר כן, זה לא חשוב. תקשיב, אני... באמת, כאילו, אתה יודע שמה שעשיתי זה בגלל מה שאמרת לי, שזה שאנחנו צריכים ככה להיות ביחד כי זה מהשמיים, כמו שאמרת בהתחלה. ומה שעשיתי, עשיתי בשבילך, אוקיי? לך אין את זה בבית, אז איכשהו אני יכולה להבין. אבל לי, יש את זה בבית. לא חסר לי, באמת. עזוב שכן, שלפעמים כן אני אישה ולפעמים לא בא לי, ולא, ולא בא לי, כן, אוקיי? לפעמים אתה יודע, אישה אין לה עצבים, אין לה... לקוח... תמשיך איתו בבית, תמשיך איתו בבית, תעשי איך שבא לך, וטוב לך איתו, שיהיה לך עד מאה ועשרים. הבנתי, שלום, נגמר הסיפור. אחרי זה אנחנו נעשה את המכתב, מה שאנחנו אמרנו, שאני אתן לך את ההלוואה הזאת, אני אעשה את זה, ואת חותמת על ההלוואה שקיבלת, שלום, אי סיום. בואו נלך הביתה. מה אמרתי, מה אמרתי? מה? מה, אתה מתעצבן על זה? לא מתעצבן, למה שאני מתעצבן? נגמר, אותה, אז לא יכולה. יש לך מזה פחדים, יש לך מזה מומים, יש לך מזה הכל. טוב, שלום על ישראל, נגמר. אני בכוח לא רוצה, לא רוצה להשפיע עליי. את אישה נשואה, ואת אישה זה, ואת נגמר, הבנתי אותך. בסדר. הכל טוב ויפה. זה הכל, אני אכן את המכתב השני. תחתפי מי נגמר את זה, נגמר לזה הכי. אין, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר. מה זאת אומרת? מה, זה לא נכון מה שאמרתי? מה, מה זאת אומרת? הכל נכון. מה? אז מה, מה? שום דבר. מה? לא הבנתי, מה אתה משחק לי אותה פתאום לעוד עצמה? לא משחק, אני אומר לך, זה הכל, נגמר הסיפור, בוא. אם זה בא מצד שנינו, זה דבר אחר, לא בא מצד אף פעם זה לא היה מצד שנינו, תמיד זה היה מהצד שלך, מה זאת אומרת? נתתי, זה היה גמור, אפשר, אם זה לא היה בכלל. מה זאת אומרת? אני באתי וביקשתי? לא, אתה באת וביקשת, מה, מה, מה? מה אתה מתהפך לי פתאום? פתאום אתה עושה פרצופים? אני שואלת אותך שאלות, אז לא. אבל אני ביקשתי. ולהרגשה הטובה שלי. ההרגשה הטובה שלך... כן, הרגשה טובה. קשה לך? כאילו ממש, אתה יודע לעשות לי טוב בהרגשה? כן, אז זה בסדר גמור. תמיד אתה חושב רק על מה שטוב לך, מה שנוח לך. אבל תמיד כשאני מבקשת משהו, לא, כאילו, אתה יודע. הכל בשבילך מצוין, תשמעי, את, זה, יכול להיות שזה נקרא אישה בוגדת, אני לא יכול להגיד לך זה לא. אבל אם את רוצה לבגוד, תבגידי, אם את לא רוצה לבגוד, אל תבגידי, זה הכל. מה זאת אומרת? אתה אמרת לי שזה תיקון מהשמיים ששנינו צריכים להיות ביחד. תיקון מהשמיים, היינו ביחד, היה תיקון מהשמיים. אם את רוצה להמשיך איתי, טוב, לא... אה, אז אתה לא לוקח על עצמך עכשיו אחריות? שבוע שעבר אמרת שכן, עכשיו לא? כן, מפנים הדיבורים שלך, מה שאת מדברת, באתי שם לנשואה, באתי שם... נכון, בשביל ההרגשה הטובה שלי, שיהיה לי הרגשה טובה, שאני בסדר, אתה מבין? כל אחד בסדר. כל אחד בסדר. מה זה כל אחד בסדר? כל אחד בסדר. הרגשה שאנחנו נותנת לך שאת עושה עבירה ואת לא עושה, ואת לא עושה טוב. ככה אני מבין. כן. צודקת. זה מה שלא עושה לי טוב בגדול. לא עושה טוב. כי שבוע שעבר אמרת משהו אחר. אמרתי משהו אחר, את אומרת, עכשיו אני אומר לך, אני אומר לך מה שאני אגע, מה שאת אומרת, את צודקת. אז מה, למה שבוע שעבר אמרת משהו אחר? כי שהרגשתי טוב, אם עצמי ואם מצמיח, היום אני לא מרגיש טוב, אם עצמי ואם מצמיח. שבוע שעבר שאלתי אותם, בדיוק אותם שאלות, בדיוק אותו דבר. נכון, אז זה יכול להיות שאני הייתי, אני, זה, אנחנו עוברים עליו אולי. עוברים על מה? עליו. מה זאת אומרת? אז אם אני איתך, אני... אז, אז, אז כן כיוון? אנחנו עושים כאילו אני... ואני... ומה זאת אומרת, אני אענש בגלל זה? כל אחד, מה זה יענש? זה כן, כי אם אני רוצה שיפור בפרנסה שלי ובכלכלה שלי, בחיים וב... אז אולי, לא יודעת. אני לא, אני לא יודע. אני יודע שזה לא פוגע שום דבר, אני... בשביל שעבר אתה אומר משהו אחר, עכשיו אתה אומר משהו אחר. כן, אני אומר עכשיו משהו אחר, ממה שאת אומרת. את אומרת, אולי שאני טועה. יכול להיות שאני טועה. אני בוגדת ואני יוצאה פרעה ואני לא יודעת מה, אני לא חשבתי ככה. נכון, כי אתה אומר לי שאנחנו תיקון מהשמיים, שאנחנו צריכים להיות ביחד. כן, ככה אני חשבתי, ככה אני חושב וככה אני חשבתי. עכשיו, אם זה לא תיקון משמיים שבוע שעבר גם, שאלתי אותך, קיבלת סימן, סימן משמיים, שזה זה? אמרת לי כן. כן, סימן, כן, סימן שתמיד כשאת באה, אז אני... אני כולי אש בשבילך, כולי, כולי זה, כולי, כולי הכול. הסברתי לך בדיוק הכל, מה את עושה? זה הכל. עשית לי טובה, אז אה, שהיית איתי נכון, וכל הזמן הייתי, ואני, לא, ואני לא הייתי עם אף אחד וזה הכל. עד, עד היום לא היה שום עניין, זה הכל. <עוד> <עוד> בשבוע שעבר גם, שאלתי נכון, אותה עמד, את זה. נכון, שבוע שעבר אותי, ואני אמרתי לך, אני הרגשתי בסדר. עכשיו את אומרת לי דברים כאלה, אז אני לא יודע, בסדר, לא בסדר, זה נקבל מבולבל. אז אני אומר, אנחנו עובדים עליו, נכון, אנחנו אוהבים, אנחנו עושים את אני עושה את זה כשאני אוהב אותך, כשאני רוצה אותה קצת לגמרי לעזור לה. לא, לא, רק, לא, לא רק בזה. זה הכול, זה אני. זה מזה, אני לא יכולה להגיד לך כלום. לא, לא, לא, לא קרה כלום. לא, לא, לא קרה כלום. אין בכוח, אסור לי בכוח. בסדר, אני יודעת שלא, לא. מה, זה הגיע למצב של אונס? נכון, שלום. אם יהיה לך לעשות, לעשות, לעשות להיות איתי. תקשיב, עוד פעם אני אגיד לך. בין זה טוב, בין זה לא טוב. מההתחלה, תחיד... מההתחלה, אם אני, כשהייתי איתך, אוקיי? Okay. הייתי, הייתי אך ורק כי אתה לי שאני צריכה להיות איתך ושזה התיקון שלנו ביחד. זה מה שאמרת לי מההתחלה. אמרתי, נכון, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא כאילו, בגלל שעוד פעם, בגלל שאני חיפשתי את זה, ממש לא. אתה בעיניי היית הכי צדיק בעולם, נכון, אוקיי, ובאמת, כאילו, אני לא צריכה להגיד לך אפילו, אני לא צריכה לתאר לך, אוקיי, איך החזקתי ממך, ואיך, וכאילו, לא חשבתי משהו, כאילו, אתה יודע, לא חשבתי שזה, שזה, אתה רוצה להיות איתי כי זה סתם או משהו. לא סתם, לא סתם, לא סתם, זה לא סתם. כי בוא נגיד שלא חסר בחוץ, לא חסר בחוץ, זה לא הבעיה ברגל. זה גמור, לא חסר בחוץ, אני אלך בחוץ, מה, אני חושב לחכות שיעשו לי טובות? זה לא קשור, אתה אמרת אז שאתה צריך להיות איתי, שזה מה שאתה צריך להיות איתי. כן, אני אמרתי נכון, והרגשתי ככה, ואני מרגיש ככה, ואני יודע ככה, וזה הכל. אבל אם יש לך... ספקות וכל הפנים האלה וככה, למה אני... מה זאת אומרת? אבל רגע, תן לי רק להבין עוד משהו קטן. זה כאילו, זה באמת ככה שאנחנו צריכים להיות מהשמיים? היינו ביחד מן השמיים, כן. מה שהיינו עד אז, היינו מהשמיים. מעכשיו והלאה אני לא יודע, אחרי שאמרת בוגדת, לא בוגדת, אני כבר לא יודע. מה זה בוגדת? בוגדת, בוגדת. למה? מה ההבדל? מה ההבדל בין אז לעכשיו? כשאת אומרת, תשמע, אני בוגדת, אני זה, וזהו. אבל אם זה מהשמיים, זה לא אמור להיות גם מהשמיים עכשיו. כשאת בוגדת, את אומרת בוגדת נגמר. גם מה שזהו זה. אם לצונך, אם לצונך, זה רצוננח, אם לא רצוננח, לא רצוננח, זה הכל. הכל תלוי ברצון שלך. לא, לא קרה כלום. אני יודעת שלא קרה כלום, כאילו אני יודעת... אני אוהב אותך ואני אבשים שלום אותך, זהו. אפלטונית וזה הכול. מה זאת אומרת? אתה אוהב אותי ותמשיך לאהוב אותי. כן, גם משהו שאני אוהב אותך. זה דבר אחר. זה מה שחשוב, שתמשיך לאהוב אותי בין אם כן ובין אם לא. כן, אני תמיד אמשיך. בין אהבה ודברים אחרים, איזה דבר אחר. חכיתי לך. לי חשוב שתישאר צדיק, זה אחד, שתיים. מה שתיים? מה שתיים? שכאילו שאני לא אהיה אישה בוגדת, זה מה שחשוב. זה שתי דברים שחשובים. לא צריכה להחליט, לא אני. לא צריכה להחליט. אני תחליט, לא. טוב הכי טוב, אז לא צריך לכבוד בו. אם לא טוב לך. לא טוב אבל? שאני אומרת לך שתישאר... בסדר, אני מסיים, אני אומר לך. מה אני אומר לך? אני אומר לך את האמת. אני אשקר לך. אם את רוצה לצחוק, אז לא, אני גם מתכוונת שכאילו שתישאר, אתה יודע, צדיק. אני אתן לבי תישאר צדיק. אני שומרת עליך, אתה צריך זה. מה? אתה צריך להודות לי על זה. מה אני יודע לך? מה יש לי להודות לך על זה? כשאני שאל עם הזין ביד? שאלות איך מה זאת אומרת? שמה? לא תחטא. שאלות איך לא, לא. ואם את לא תהיי את, אז מה אני אעשה? אני לא לך על מישהי אחרת. ידעת, זה כבר שיקול שלך. זה שיקול שלי, נכון. אני לא יודע אני לא יודע. لا لا لا أجد لك لا لا أتحرك هذا اليوم سمعتك لك إمونين من اليوم الآن لا أشبار إمونين تماماك لا لا لا لا أستطيع إمونين لا طوفي תודה על שהיה, תודה על שהיה, אמרך השם, שיהיה לך טוב. טוב, יא ביי, ילב.